Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa selamu ala Ešrafil Anbijai, wal Mursali Nabina Muhammedin, wa ala Alihi wa sahbihi, wa men tabi'ahum bi ihsanin ila i umid thumma emma ba'du. Do i se svaka zahvala pripada uzvišnom Allahu Subhanahu wa ta'ala, salavat mir i selam na poslani ka, Allahog poslanika, Allahog mininika Muhammeda, alihi salatu wa selam, njegov častnu porodcu, njegove uzvrte asabe i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. <coughs> Uvažna vraću, poštovani sestre, evo nas u još jednom predavanju u serijalu emisija Zimska škola Islama. Juče smo, kao što znate, oni koji redovno prate i govorili, u jednom predavanju smo predstavili neke 40 knjiga koji govori o akidi, a u drugom predavanju smo govorili o vjerovanju u Allaha Subhanu wa ta'ala. Definitivno mi smo juče ovdje prezentirali više od 30 knjiga govoriti o Allahu s.a. znači samo kada bi uzeli govoriti o Allahim dželšanu imenima i svojstvima trebalo bi nam desetine emisija kamoli, znači o nekim drugim pitajima da govorimo tako da e, smatram da ono što smo juče čuli da je to nešto osnovno što bi trebao da zna čovjek vjernik o uznišnom Allahu s.a. šta su to stvari koje podrazumijevaju vjerovanju Allahi dželšanu šta su to stvari koje potpadaju pod iman E, isto tako govorili smo o značenju riječi la ilaha illallah, o uvjetima da bi značenje riječi la ilaha illallah bilo ispravno. Tako da ako bi insan e, ispravno svati one stvari koje smo pojasnili učinje, inšalabiznillah, nadamo se da je to za jednog insana na znači, početku e, učenja islama, da je to ako Bog da dovoljno. Večeras, ako Bog da, počinjemo govoriti o vjerovanju u meleke. Mi smo rekli da je program naše zimske škole islama kada je u pitanju akidet da govorimo šest imanskih šarta. Više puta smo spominjali hadis Džibrila a.s. da je došao Džibril u ljudskom obliku kod Boži poslanika pa ga je upitao šta je to Islam. Pa moja Allah poslanika a.s. spomenuo pet islamskih šarta da čovjek posvjedoči da nema drugog boga osim Allah, da je Mohamed Boži rod, Boži poslanik, obavljanje namaza, post mjeseca Ramazana, davanje zekijata i obavljanje Hadža. Pa je pitao Džibril alaihi salatu wa salam Božije poslanika šta je to iman pa je Allah poslanik kazao da vjeruješ u Allaha i da vjeruješ u njegove meleke i nabrojao šest ostalih imanskih šarta. Pa mi povodeći se znači ovim hadisom i ovim redoslijedom noćas govorimo o melecima. Ono što je noćas izuzetak od svih e, noći u kojima smo se družili u zimskoj školi islame noćas ćemo imati samo iz određenih tehniki razloga samo jedno predavanje u kojim ćemo govoriti samo o vjerovanju u Melek. <kuh> Ako Bog da, sutra ćemo govoriti o vjerovanju u knjige. Nakon toga pravimo kraću pauzu zbog odlaska u pazar i inšala ponedjeljak i utorak naredni mi završajemo zimsku školu islama i tada ćete dobiti potpune instrukcije vezano za ispite. <kuh> mi se večera združiti sa jednom izvjetno interesantnom i lijepom knjigom, definito oni koji znaju arapski jezik, Kniha koja se zove El imanu bil me laiketi od Alija Mohameda As-Salabi, e, inače e, ovaj autor Ali As-Salabi e, ima dosta knjiga, mnoge knjige njegove su prevedene na bosanskom jeziku, tako da mi ćemo večeras se odabrati da po ovoj njegovi knjizi govorimo o vjerovanju u Meleke. Uh, ajde kažemo, spomenimo neke najbitnije stvari koje je čovjek vjernik trebao da zna vezano za Meleke. Prva stvar islamsko čenjaci kažu kada je u pitanju znači vjerovanju u Meleke da je to jedan od ruknova imana. Znači čovjek ne može kazati ja vjerujem u Allaha Đerlešanuhu, ali ne vjerujem da postoji Meleke. Njegovo vjerovanje je neispravno. Jer vidimo da je Džibrijil a.s. spomenu, da vjerovanje obuhvata šest stvari. E, svakako svaka ta od šest stvari ima određene pojašnjenja, ali generalno čovjek treba da vjeruje u meleke. Da, kaže, ja generalno vjerujem da postoje stvorenja koja je uzvišenja Allah s.w.t. stvorio od svjetlosti, oni su pokorni Allahu dželešanu i badete Allah s.w.t. imaju svoja zaduženja, neka zaduženja znamo, neka ne znamo. To je ono što bi čovjek trebao da zna o melekima i da tako vjeruje. Da kaže ja vjerujem u Allah Đelešanu, ja vjerujem da postoje bića koja se zovu meleki, koji uzvišen je Allah s.w.t. stvorio od svjetlosti, stvoreni su da robuju uzvišen je mi, ljudi, Mi ljudi imamo mogućnost da budemo nepokorni i da budemo pokorni, da vjerujemo i da ne vjerujemo. Jednostavno imamo pravo na izbor, dok meleke uzvišenja Allah subhanu wa ta'ala stvorio samo da robuju uzvišenja Allahu subhanu wa ta'ala, tako su i opisani u Kur'anu, da se pokoravaju uzvišenja Allahu subhanu wa ta'ala onome što im naredi. To je znači osnova koju bi trebao da zna čovjek vjernik, da vjeruje da meleki postoje, od čega su stvoreni, i da vjeruje da postoje određeni meleki koji su spomenuti po imenu i za one meleke koji znamo njihova imena mora da vjerujemo da ti meleki postoji. Nakon toga vjerujemo općenito o meleki i rekli smo da je to sastavni dio vjerovanja. Ako čovjek bi rekao ja vjerujem u Allaha, ali ne vjerujem da postoji meleki, njegovo vjerovanje nije ispravno. <clears throat> pa je znači sam autor na početku spomenuo definiciju šta su to meleki, da su to da su to Allahu subhanahu wa ta'ala stvorenja koja je uzvišenla stvorio od svjetlosti i da je stvorio za, za ibadet. Nakon toga znači mjesto vjerovanja u meleke jeste da je to jedan od šest temelja imana pa smo rekli da je vjernicima obaveza da vjeruju u meleke. Imamo znači dvije vrste ajde kažemo obaveznosti vjerovanja u meleke. Imamo nešto općenito i to je obaveza svakom čovjeku da vjeruje općenito Općenito svaki vjernik treba da kaže ja vjerujem u meleke. Vjerujem da su to bića koja Allah stvori od svjetlosti, da robuju uzvišom Allahu subhanu wa ta'ala, razlikuju se od ljudi, stvoreni su samo da i bade čine uzvišom Allahu subhanu wa ta'ala. Oni meleki koji su spomenuti poimenično, vjerujemo u njih poimenično, ostalo vjerujemo općenito. To bi trebao da vjeruje svaki čovjek vjernik. Zbog toga što vjerovanje u meleke ostavlja velikog traga na čovjeka, čovjek bi trebao da se potrudi. Hvala Allahovići smo vidjeli da ima nekoliko knjiga na bosanskom jeziku koji govori samo eksplicitno o vjerovanju meleke. Lijepo bi bilo da čovjek pročita nešto o melekima, to će sigurno ostaviti velikog traga na čovjeka i na njegov iman. Kada vidimo koliki je broj meleka, Kad vidimo koja su njihova zaduženja, kada mi vidimo, vidimo njihovu veličinu, Znači sve te stvari jačaju naš iman i na kraju krajeva opet ukazuju na veličinu uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa se kaže da osnova stvari, osnova vjerovanja u Meleke jeste prva stvar da čovjek u osnovi vjeruje da postoji bića koja se zovu Meleki i da je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala stvorio od svjetlosti. Isto tako od neki osnovnih obavezi za nasih prema melekima jeste da im damo njihova prava koja oni koja meleki uživaju, a tu je da vjerujemo u njih na kraj krajeva, vidjećemo poslije da se njih stidimo i tako dalje. Isto tako rekli smo više puta da oni meleki koji su spomenuti poimenično imenično obavezna nam je da vjerujemo u njih onako kako su i spomenuti. Nakon toga audi nam je autor spomenuo jednu interesantnu i lijepu stvar, a to je zašto uvijek kada se navodi imanski šart uvijek se spomeni vjerujemo Allaha, meleke, vjerujemo u knjige, vjerujemo u poslanike, zašto su uvijek meleki spominju prije prije vjerovanja u knjige i prije vjerovanja u poslanike, a tačno je ispravno je Gledano aspekta koji je vrijedniji i bolji kod uzišnjog Allah te baraka taala, ovdje e, autor preferira to mišljenje generalno gledajući da su e, pokorni Allahovi robovi vjernici mukmini bolji od meleka u smislu. Meleki jednostavno nemaju potrebe, nemaju strasti, nemaju izazove za razliku od ljudi koji imaju izazove, imaju strasti. Pa oni ljudi koji su pokorni uzvišenom Allahu subhanu wa ta'ala, pogotovo među njima poslanici, bolji su u tom kontekstu od meleka. Meleki su bolji od ljudi zato što ne griješi, definitivno. S aspekta gledajući, meleki su bolji od ljudi, ali zgledanost aspekta da ljudi imaju prohtjeve, da imaju dušu, da imaju šeitana koji nagovara na zlo i ljudi u svemu tome ustraju i budu ustrajni i budu Allahu pokorni, stog aspekta su ljudi bolji. S aspekta su ljudi bolji od Meleka. Pa kažu islamski učenjaci zašto se, kada se spominje vjerovanju u Allaha, odmah spominje vjerovanju u Meleke, iz, razlika, iz razloga što čovjek, ako kaže ja vjerujem u Allaha, Nakon toga logično je vjerujemo njegove meleke koji su spuštali poslanicima knjige i vjerujem u te same poslanike kojima su dolazile knjige. Pa znači otprilike redoslijed tako da ide jednostavno logično bi bilo ako ćemo redati e, imanske šarte po e, vrijednosti onda bi trebalo da se kaže vjerujemo u Allaha, i vjerujemo u njegove poslanike. Ali došlo vjerujemo u meleke iz razloga što onajko vjeruje u meleke, on vjeruje da su oni spuštali objavu i on vjeruje da su oni objavu donosili poslanicima. Onako jedna interesantna, lijepa stvar. Kada su u pitanju meleki, Kur'an nam potvrđuje da su meleki stvoreni prije ljudi. I to je ono što samo Kur'an potvrđuje. Kada su meleki stvoreni, Allah s.a.v. najbolje zna, ali Kur'an govori o tome da su meleki već bili stvoreni kada je uzvišen Allah s.a.v. stvorio prvog čovjeka, Adema a.s.a.v. Isto tako, autor nam spominje ovdje jedno interesantno pitanje, to je, e, možemo vidjeti po internetu dosta puta se to pitanje postavlja, to je iblis, šetan, da li je on, znači onog momenta kada je odbio da bude pokoran, uzvišen Allah, kada je uzvišen i Allah, Allah naredio melekima da uradi sećdu, pa on nije uradio, da li je on ikada bio melek ili nije? Generalno, gledajući mi muslimani, isto kao što vjerujemo meleke, vjerujemo da postoji džinski svijet. Znači imamo tri stvari, imamo naš ljudski svijet, imamo meleke i imamo džine. Ljudi, rekli smo, imaju pro, prohtjeve, imaju naređenja, mogu biti vjernici, mogu biti nevjernici, mogu biti pokorni, mogu biti nepokorni i razmnožavaju se. Za razliku od meleka vidjet ćemo oni niti jedu, niti piju, niti se razmnožavaju. Džini, džini se i razmnožavaju, jedu, piju, žene se I ima među njima vjernika, ima među njima nevjernika. Nevjernici od džina su šeitani. Nevjernici od džina su šeitani. Pa se postavlja pitanje, pošto u datom momentu može se iz nekih kuranskih ajeta indirektno satiti, da je Iblis nekada bio melek, pa je odbio da bude pokuran, pa je postao šeitan, ali e, videćemo da autor ovdje e, spominje da imaju dva mišljenja u pogledu tog pitanja, ali definitivno da je ispravno mišljenje da Iblis kao vrh glava šaitanima koji zavode ljude definitivno nikada nije bio melek i da da nema sa sa melecima ništa već da je on šejtan koji je, znači odnosno džin koji je zbog svog nedvijerstva i непоkornosti šejtan Odinam autor navodi nekoliko stvari koje potvrđuju takvo, takvo mišljenje definitivno da je to mišljenje inshallah biznillah Ispravno, u osnovi Allah Đelšanu kada je naredio melekima da učini seđdu, da je iblis bio melek, znači meleki ne odbijaju pokornost uzvišenom Allahu s.w.t. S druge strani, Kur'an nam jasno govori da je iblis stvoren od vatri jer su svi džini stvoreni od vatri. I mnogi drugi kur'anske činjence koji ukazuju jasno da iblis, iblis nikada nije bio melek. Nakon toga, ovdje nam autor e, govori o jednoj veoma bitnoj stvari, a to je svojstva, svojstva Melika. Njihova svojstva i fizička, a isto tako i moralna. Prva stvar. Kur'an i sunnet Božijeg poslanika risaletu sallallahu alejhi ve sellem nedvosmisleno ukazuju da su meleke da su meleki velika i krupna stvorenja Allah džalaluh anu kaže jeledina amenu kuem fusekum wahlikum nara wa quduha an nas wal hijaratu aleha malaikatu o vjednici, čuvajte sebe i porodice svoje 2 3 čije gorivo će ljudi kamenje biti a nad tom vatrom će uh, biti i nadzirati meleci koji će biti strogi i snažni strogi i snažni pa uzišnji Allah subhanahu wa opisuje meleke da su strogi i da su snažni s druge strane imamo hadis da la olsun kalise la ta kada je bio u Taifu pa kada je Znamo onaj poznati događaj da su stanovnici ta, tajfa isjerali Božijeg poslanika pa je došao Džibril alaihi sallam sa melekom koji je zadužen za brda pa kaže ako hoćeš on će uzeti dva brda i srušće i na tajf to definitivno ukazuje na jačinu i veličinu meleka do te mjeri je da znači e, melek ima snagu da može uzjeti dva brda i sručiti ih, sručiti ih na jedan grad isto tako kaže Allah poslanika alaihi sallam dozvoljeno je da pričam o jednom meleku meleci koji nosi arš uzvišnog Allah s. p.t. između ove, znači, resice uha i njegovog znači vrata je period koji se treba proći za 70 godina. 70 godina. Odnosno, 700 godina. 700 godina treba da, znači, čovjek hodi da bi prošao samo od resice uha do Do, do vrata ili do ključne kosti kod meleka koji nosi arš uzvičnog Allaha. Wa znači nešto što ukazuje na veliku veliku veličinu meleka. Isto tako iz više vjerodostojnih predaja, isto tako Kur'an nam govori o tome da meleki imaju krila. Da meleki imaju krila. Pa primjer radi Allahog poslanika ali se radu sallam kaže doista meleki postavljaju svoja krila onima koji su krenuli putem traženja znanja. Isto tako e, imamo e, druge argumente da Allah poslani kaže kada meleki naiđu na skupinu ljudi koji veličaju uzvišnog Allaha i svojim krilima. Pa znači od svojstava, tjelesnih svojstava meleka jeste da su veliki, da su snažni, da imaju krila. Kur'an nam govori o tome da imamo meleke sa dva, sa tri, sa četiri i sa više krila. <clears throat> Isto tako e, Meleke imaju veliku sposobnost brzine i Interesantno na koji način je e, autor argumentao ovu stvar. On govori, des, znalo je se desiti da se neki slučaj desi kod Božijem poslanika nešto, neko od njega traži neko pitanje, pa Džibril alihi salatu za selam dođe od uzvišnog Allaha i donese Božijem poslaniku odgovor na pitanje koji neko postavio Božijem poslaniku, a kaže e, autor ovdje koliko samo milijardi svjetlosnih godina znači treba da čovjek dođe sa zemlje do neke najbliže nama najbliže nama zvijezde e, znači džibril alihi salatu selam iznad sedmog neba bi dolazio u tako velikoj brzini dolazio bi božjem poslaniku alihi salatu selam i donosio bi mu odgovor na određeno pitanje ono što su ga ljudi pitali <hým> Od svojstava meleka jeste da nemaju potrebu za hranom i za pićem. Isto tako meleki se ne opisuju ni da su muškog niti ženskog roda. Isto tako od njihovih svojstava jeste i da imaju mogućnost govora. Imamo meleke za koji znamo da su razgovarali sa Božim poslanikom, ali ih se let pa u stranu dolaze u ljudskom obliku pa su razgovarali sa Božim poslanikom, na više mjesta nam Kur'an potvrđuje da uzviše Allah s.w. razgovarao sa melekima, pa je svojstvo znači meleka da mogu i govoriti. Isto tako od svojstava meleka jeste da su izrazito lijepi. Kako, kako je autor i drugi neki autori koji govori o melekima dokaza u tvrdnju da su meleki lijepi, na osnovu, na osnovu ajeta u suri Jusuf. Kada je ona žena nagovarala Jusuf ali se letu wasalam, na blud, pa je on to odbio. Pa su žene počarši počele da je kritikuju, da govori o tome kako je ona mogla da svoga mladića ili slugu koji radi kod njih da ih nagovara na blud, pa je ona njih pozvala, pa ih je pozvala dala im je noževe u ruke i rekla Yusuf ali seletu da iziđe pred njih pa kada su ga one kada su ga one vidjele porezale su svoje ruke noževima nemajući osjećaj da režu u prste gledajući u njega toliko je bio lijep pa su one kazale ma hada bashara ovo nije insan in hada illa malakun karim dojste ovo melek Znači one kada su vidile koliko je lijep, one su kazale ovo nije, ovo je nešto nadnaravno, samo ovako mogu biti meleki pa indirektno iz ovog ajeta islamski učenjaci e, i uzimaju propis da su meleki lijepog izgleda. Isto tako mele, meleki imaju velike velike mogućnosti Od stvari koje se vezuju za njihov fizički izgled jeste isto tako da se ne umaraju i bade tiči uzvišom Allahu s.w.t. kao što nam o tome govori Kur'an za razliku od nas ljudi zato smo rekli da je to jedan od razloga zašto su... Ljudi koji su pobožni i poslanici prvenstveno bolji od melejka iz razloga što ljudi imaju dunjalučke potrebe i borije se protiv tih dunjalučkih potreba da bi bili pokorni Allah za razliku od Meleka, oni se uopće ne umaraju veličajući Allah i činići mu i badete. Isto tako od fizičkih pojava kod melejka jeste mogućnost da meleki imaju mogućnost da se preobražavaju u ljude. Pa imamo, Allah Žešanom u Kur'anu govori kada su meleki došli kod selam u ljudskom obliku, ali Ibrahim je primijetio da oni ne jedu pa je onda tek shvatio da su to meleki. Imamo dosta drugih argomena, ta jedan od njih je onaj hadis sa Džibrilom kada je došao Božim poslaniku, pa ga je pitao o islamu, pitao ga o imanu, nakon toga je otišao. Na početku hadisa stoji da Omer kaže došao nam je čovjek, čovjek čija je sa je bila izrazito crna, čista, ljepa i njegova odjeća bila izrazito bijela u ljudskom obliku. Pa je postavljao pitanje, nakon toga je otišao, božnji poslanike postaju pitanje o mere etedri menisa. Ili znašli li ko je ovo sad što je pitao? Kaže, ne znam, Allah šanu najbolji zna. Kaže, innehu džibrilun etakum juallimukum dinekum, to je džibril koji je došao da vas podući propisima vaši vjeri. Isto tako, s druge strane, ovo su samo bila neka svojstva, lijepo je da čovjek zna ove stvari jer kada ih zna sigurno će to pojačati njegov iman, s druge strane čovjek će vidjeti koliko je on slabašan, opet isto tako to ukazuje na veličinu uzvišnog Allaha SWT, da je uzvišen Allah SWT toliko veličanstven, toliko velik da je stvorio takva, takva velika, ogromna stvorenja. S druge strane, gledajući e, njihove neka, e, ajde kažemo, e, svojstva koja nisu fizičkog karaktera, već neka svojstva, možemo i nazvati e, moralna svojstva, e, vidjet ćemo da Allah Žeršanu opisuje, e, Meleke pa kaže, bi ejdi sefara kiralamin berara u rukama je časnih pisara, časnih i čestiti. Pa uzvišen Allah je taj koji njih naziva da su časni i da su čestiti. Isto tako e, od svojstava, jeste da su ponizni i da ne imaju pri sebi oholosti. Od svojstava melejka jeste i da se stide. Jeste da se stide, znamo ono je poznati hadiz da je lao poslanika ali se radu sam jedne prilike, sjedio u kući, pa mu je bilo odgrnuto dio njegovog stegna, pa je ušao Ebu Bekr, pa je Božji poslanik ostao da tako leži, pa je ušao Omer, pa je ostao da leži tako, kada je ušao Othman, radijal lao ta Božji poslanika, a znači, e, znamo da da je Osman radijalahu talijanu bio izrazito stidan, nisan Božji poslanik, kada je Osman ušao, pokrio je svoje koljeno iz respekta prema Osmanu, pa kada su ga upitali, rekli su mu, ušao je Bubekr, ti nisi se pomjerio, ušao je Omer, ti se nisi pomjerio. Kada je ušao Osman, ti si, ti si navukao svoju odjeću na koljena, kaže Allahu poslanik, a zar da se ne stidi nekoga koga se stide meleki? Pa je znači i svojstveno melekima da se stidi. Isto tako, određeni argumenti indirektno vam potvrđuju da su meleki, da je od njihovi svojstava, da su poštuju sistem, u smislu da su jednostavno organizirani. Allahoposanik znao i rečja Asadima, poredajte se u safovima dobro i čvrsto i lijepo, onako kao što se meleki redaju. Pa znači, to ukazuje da su organizirani. Isto tako, meleki voli i mrzi, Od njihovih svojstava jeste i da mrzi i da voli. Znamo, oni vjerodostojni hadise, da uzviši Allah kada nekoga zavoli, zovni, džibdila, lehi, seleratu, eselam, po nebesima, Allah dželšanu voli i tog i tog, pa ga i meleki zavoli. Isto tako kada Allah dželšanu nekoga zamrzi i melek ga zamrzi. <clears throat> U vjerodošljenom nam je potvrđeno da se meleki, da ih uznemirava ono što uznemirava i ljude. Pa m, imamo vjerodošljenom hadisma da Allah poslani kaže e, ko jede crveni i bijeli luk neka se ne približava našim džamijama, doista se meleki uznemiravaju od onoga što uznemirava i ljude. od svojstava koja o kojima govori Kur'an jeste da meleki ne znaju gaib mi muslimani vjerujemo da gaib samo zna uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala i na kraju njegovo jedno od glavnih svojstava jeste da su to Allahova pokorna Allahova pokorna stvorenja nakon toga autor nam prelazi i počne govoriti jednu novu stvar a to je broj meleka Broj melijeka je ogrom velik i Allah najbolje zna znači, e, samo kolika je, kolika je brojnost smelika. Ono što mi iz određenih hadisa možemo sad tjeste da je broj melijeka izrazito velik. To kod nas jača iman, to kod nas jača e, vjerovanje u Allaha Đelešanuhu koliko je samo veličanstven i velik naš gospodar ako je stvorio toliki broj melijeka ako je stvorio tolik broj meleka. Pa primjera radi, imamo argument da, alav poslanik Elisa Elatveseram kaže, na sudnjem danu će e, doći 70.000 meleka, dovući će džehennem, a, odnosno, biće 70.000 povodaca, znači kao ručke, A za svaku tu ručku će voziti 70.000 meleka. Znači ogroman, ogroman broj meleka. Isto tako Allah uposlanik alaihi salatu selam, kada govori o beytul ma'muru. Ma o beytul ma'muru, ma to je nebeska kiaba, kaže Allah uposlanik alaihi salatu selam U tu Beitul ma'mur ulazi i klanja svakim danom 70.000 meleka. I kada jednom klanjaju tu i iziđu, više se nikad neće vratiti na to mjesto do sudnjega dana. Znači svakim danom 70.000 meleka uđe u Beytul Ma'mur, klanja u i više kada iziđu, više se nikad ne vraćaju u taj Beytul Ma'mur. Znači nebeska kiaba, e, ogroman, ogroman broj meleka. Allah poslanik, alaih salatu wa jedne prilike je čuo... E, i tjeskobu e, nebesa. pa poslije alav oposlanika ili se leo tu je selam i rekao nebesa imaju pravo doista da, da, da škripe jer kaže ne postoji na nebesinu, pogledajte kolika su nebesa, ne postoji prostor četiri prsta, a da na njemu nema neki melek koji ne čini sežnu, uzvišeno Allahu subhanu wa ta'ala. Pa je znači, opet i to pokazatelj koliki je broj meleka. S druge strane, uzmite samo da u svakog čoveka ima i dva meleka koji zapisuju dobra i loša dijela, pa uzmite sada na, na planeti ima šest ili sedam milijardi ljudi, pa uzmite za svakog čoveka se vezuju dva meleka. Znači, Broj meleka je ogroman velik, znači i njihov broj samo zna uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. U Kur'anu i Sunetu Božijeg poslanika Alihi salatu salam nalazimo da imaju neki meleki koji su spomenuti poimenično među prvima i najodobraniji melek kod uzvišnog Allah subhanahu wa ta'ala definitivno je Džibril, onaj koji je donosio objavu Muhammedu Alihi salatu salam i ostalim poslanicima. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, odnosno argumenti potvrđuju da Džibril alejselatu ve selam ima nekoliko imena. Jedan od meleka koji je spomenut znači u sudnetu božijih poslanika alejselatu ve selam spomenut je i u Kur'anu jeste Mikail, a riječ Mikailu osnovi znači Abdullah Allahov rob, pokorni Allahov rob. Isto tako od meleka koji su spomenuti imenom jeste Israfil. Ono što je interesantno spomenuti za Israfila jeste da velik broj učenjaka kroz svoje knjige navodi da je zadača Israfila da puhne urog, iako ovdje je sam autor, pošto je autor zaista... Mnogo precizan kada je u pitanju e, znači, uspostavljanje određenih naučnih činjenica, autor ovdje tvrdi da ne postoji jasan argument koji potvrđuje da je Israfil melek zadužen za puhanje u rog. Imamo vjerodostojne argumente koji spominju da postoji melek koji se zove Israfil. Imamo vjerodostojne argumente koji govori da ima melek koji će puhnuti u rog ali nema vjerodostojan i jasan argument koji govori da će Israfil baš puhnuti urog. U svakom slučaju, Israfil je melek, spomenut u hadisma Božeg postanika, ali se eseran, i mi vjerujemo da postoji melek koji se zove Israfil. Isto tako, vjerujemo da ima melek koji će puhnuti urog. Da li je Israfil, taj melek, ne postoji, Allah najbolji zna vjerodostojan argument koji to potvrđuje. Isto tako imamo malik čuvar vatri, imamo uh, od uh, Meleka koji su spomenuti imenom jeste Melekul Meut, Melek smrti. Uh, poslije će nam uh, autor ovdje spomenuti da velik broj ljudi smatra da Melek smrti se zove Azrail u Islamu, u Kur'anu i u sunetu Božje i poslanika ne postoje argumenti koji potvrđuju da se Melek smrti zove Azrail. U Kur'anu i sunetu Božje i poslanika, ali se letu selam, Melek smrti je nazvan tim imenom Melek smrti. <clears throat> Isto tako, Munkir, Nekir, meleki koji ispituju i ispituju čovjeka u kaburu, znači postoji razilaženje da li su argumenti koji e, govori o njihovom imenu vjerodostveni, Ših Albani, Rahmetullah Halih za neke hadise koji govori o kaburu, ispitivanju e, meleka čovjeka u kaburu, da se ta dva meleka zovu Munkir i Nekir, i inšala ti hadisi e, po Ših dolazi do e, stepena hasen dobrog hadisa. Isto tako, Kur'an nam govori da da imaju dva meleka koji se zovu Harut wa Marut, a rekli smo ime Azrail nije potvrđeno kuransko-hadijskim argumentima. Nakon toga, autor nam je spomenuo činjencu da i meleki umiru kada bude puhanje u rug i meleki će umrti, osim za one koje uzviše Allah s.w.t. bude želio da ostanu živi kada je u pitanju viđenje meleka kada je u pitanju viđenje meleka ovdi nam je autor malo govorio o tome duže u svakom slučaju zabilježeno da je Allahu poslanik alejhiselatu selam se vidio Džibrila u njegovom pravom stvarnom obliku dva puta e, Ono što je interessantno spomenuti da da je moguće da je moguće vidjeti meleke u snu Ono što je interesantno spomenuti, da je potvrđeno u vjerovostima da je da su asabi znali doći Božijim poslaniku i kazati vidjeli smo u snu Meleke, da nas vode tu i tu, da se desilo to i to i Božiji poslanik Ali Seleatu Wasalam se im je potvrdio da je moguće vidjeti u snu Meleke. Nakon toga autor nam u ovoj knjizi govori o ibadetima Meleka. Mi ćemo samo kratko pošto... I ne imamo mnogo vremena, kratko ćemo samo spomenuti određene ibadete koji čine meleki. E, jedan od ibadeta koji se spominje dosta puta u Koranu jeste tesbih da meleki veličaju uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala. Isto tako od ibadeta koji su spomenuti za meleke jeste da dove za mu'mine. Od ibadeta koje čine meleki jeste da dove za mu'mine. Pa primjer radi, imamo da meleki dove za insana koji traži znanje i onoga koji ga podučava znanju. Meleki dove za osobu koja iščekuje namaz. Meleki dove za insane koji kranjaju u prvim safovima. Meleki isto dove za onoga ko udjeljuje na Allahom putu. Svaki dan se spusti melek koji moli uzvišnog Allaha da poveća bereket onome ko udjeljuje. Isto tako meleki dove za onoga ko donosi salavat na Božeg poslanika. Meleki dove za one koji ustaju na sehur, isto tako meleki aminaju na ono što se govori kod insana koji je bolestan ili koji je preselio. Meleki aminaju na ono što čovjek traži za brata muslimana u odsustvu. S druge strane, meleki dovi protiv nevjernika. Isto tako meleki dovi protiv onih ljudi koji u Medinu unose novotarije. Meleki dovi protiv ljudi koji psuju i vređaju asabe božjih poslanika lihi se radu salam. Meleki dovi protiv insana koji isuče oružje na brata muslimana. Meleki isto tako proklinju ženu koja se ne odazove čovjeku kada je pozove uh, u postelju, a nema zato to validan i opravdan razlog. <clears throat> to su samo znači od dijela ibadeta melejka jeste da veličaju Allaha i dova melejka za mu'mine, dova e, e, melejka za određene e, i za nevjernike i za ljude koji čine određene grijehe. Isto tako od njihovih dijela jeste da prisustvuju da prisustuju mjestima gdje se izučava Allah s.w.t. vjera i da prisustuju petkom da slušaju hutbu koja se izlaže u džamijama Nakon toga autor nam ovdje spominje neka dijela koja su nama bi trebala da budu interesantna zato što su vezana za nas dijela koja se koja meleki radi, a vezuju se za ljude. Pa prvo odjelo jeste eh, poznato je ono u vjerodosmanom hadisku kada Allah poslanik Ali Issa ja kaže kada čovjek bude u utrobi svoje majke pa bude 40 dana 1 stepen, pa 40 dana drugi stepen, 40 dana, treći stepen nakon toga kaže uzdišnji Allah tjela, pošalje meleka i zapiše mu četiri stvari, ali prva od tih stvari jeste udahni u njega dušo. Pa znači jedna jedna od uh, funkcija koju radi meleki jeste udahnuće duši u insana. Isto tako, od stvari koji su nama interesantne jeste da je potvrđeno vjerodostojnim argumentima da meleki zapisuju ljudska dijela. Ma jelfi dhu min qavlin illa ledehi rakibun atid, a oni ne izuste niti jednu riječ, a da nisu pored njih oni koji zapisuju. Pa znači, mi muslimani vjerujemo Da pored svakog insana postoje dva meleka koji zapisuju njegova dobra i loša dijela. Definitivno sama ova spoznaja jača čovjekov iman, jača čovjekovo vjerovanje, s druge strane odgaja čovjeka. Kada insan vjeruje i zna, mi smo na početku rekli mi vjerujemo da postoje melek i nakon toga vjerujemo, shodno opet i rodostojnim argumentima, da pored insana bdeju dva meleka koji zapisuju njegova dobra djela i loša djela definitivno to će biti razlogom da se čovjek trudi da bude dobar da pazi šta će melek zapisati u njegovu životnu knjigu životni defter jer će to sve morati čitati na danu i qara kitabek kafa bi nafsek el aleke hasiba Čitaj svoju knjigu. Mali hadžil kitab la yugadiru sagirata wala kebira kakva je ovo knjiga ni mali ni veliki grijeh nije izostavljena. Pa znači od zadataka koji se vezuju za ljude, a od strani meleka jeste da udahnuju duše i jeste da zapisuju njihova dobra djela i loša. Isto tako od dijela koja radi melek, melek jeste da čuvaju ljude. Jedno od dijela koja radi meleci i koje je potvrđeno Kur'anom jeste da čuvaju ljude. Pa imamo, primjer radi Allaho poslanika ali se lejato sram kada govori o učenju ajetul kursije, kada čovjek legne spavati, što je veoma dobro da ljudi praktiju kada legnu spavati, da prouče ajetul kursi, kao što je došlo u poznatom hadisu Ebu Hureyri, dajmo ga je šeitan kada ga je tri puta ohvatio da krade, znači, namjernice iz bitul mala, rekao me, pusti me, podući nečemu, pa je kazao, kada kreniš spavati, prouči ajatul kursi, pa ćeš imati zaštitnika sve dok ne osaniš. Pa kada je tu ispričao Božijim poslaniku, Allah poslanik mu je rekao, wahuake, on istinu rekao, inače on laži, ali ti je sada rekao istinu. Pa je potvrđeno da meleki čuvaju insana koji prouči ajatul kursi kada legni spavati. Isto tako, e, Meleki čuva sana koji prouči dva zadnja ajeta iz suri el-Blaqara prije spavanja. Od dijela koja isto tako radi Meleki jeste da pomažu vjernicima, mu'minima, kada nastupi borba između muslimana i nevjernika. Pa su nam vjerodostojeni argumenti potvrdili da su Meleki učestvali u bici na bedru. Pa su vjerodostojni također argumenti potvrdili da su meleci učestvovali i bici na Uhudu, da su učestvovali u bici na Hendeku. U svakom slučaju, znači, od dijela koja meleki čine jeste i da pomažu mu'mine. To je isto tako jača naš iman. Sutra kada čovjek, ne daj Bože, dođe u situaciju da treba da se bori, treba da zna ako se ljudi obrate uzvišom Allahu subhanahu wa ta'ala, ako njegovo vjerovanje bude čvrsto i jako, Uz višina Allaha ih može pomoći svojom vojskom meleka. Isto tako od stvari koje radi meleci, oni udahnjuju dušu, a isto tako uzimaju čovjeku, uzimaju čovjeku dušu. Od dijela koja radi meleki, a koja se vezuju za ljude, jeste da oni ispituju ljude u kaboru. Pa je došlo vjerovstvenim hadisima da čovjek kada kada ga ljudi zakopaju u kabor, dođu mu dva meleka pa ga pitaju ko je tvoj gospodar, ko je tvoj poslanik i koja je tvoja vjera, pa su to znači isto dijela koja radi meleki, a vezuju se, a vezuju se za ljude. <clears throat> Kada su u pitanju dijela koja radi meleki, a vezuju se za kosmos ili vezuju se za nešto mimo ljudi, imamo nekoliko također dijela, Allahu poslani karih salatu selam, a i Kur'an nam potvrđuje da imamo meleke koji su zaduženi za nošenje prijestolja uzvišnog Allaha s.w.t. Ta Isto tako imamo meleke koji su zaduženi za oblake i za kišu. Imamo e, meleke koji su zaduženi za planine. Vidjeli smo na vjerovostanu hadijskoj biložima Buharija i drugi da Allah posanika ali se letu sram da moj džibrih lekao sa mnom je melek zadužen za brda, ako hoćeš on će dva brda sručiti na njih. Isto tako imamo meleke koji čuvaju meku i medijinu. Allah posanika ali se letu sram da moj džibrih lekao sa mnom je kazao, u sva mjesta na zemaljskoj kugli osim u Meku i Medinu, kada god pokuša ući, najići na na znači okolnim brdima oko Medine da stoje meleki koji čuvaju Meku i Medinu. Isto tako, meleki imamo meleke posebne koji su zadužani za čuvanje šama. Nakon toga, autor nam ovdje navodi neka dijela koja su a da kažemo mimo ovoga dvoga pa kaže imamo meleke koji su bili zaduženi za uništenje nevjerničkih nevjerničkih naroda ili ljudi koji su bili griješni prema uzišenom Allahu subhanu ve taala isto tako imamo meleke koji su zaduženi da dostavljaju poslaniku alihi salatu selam selam i salavate koji donje donosi na njega sledbenici njegovog ummeta imamo meleke koji su zaduženi za spuštanje Isa a.s.a. Mi muslimani vjerujemo da Isa a.s.a. nije umro, niti je razapit, već vjerujemo da je uzdignut kod uzvišnog Allaha s.a.a. da će pred sudnji dan biti spušten i bit će spušten između dva meleka. Isto tako <hlasujem> imamo meleke koji su zaduženi da natkrivaju svojim krilima šehide. Imamo meleke koji su zaduženi da se zauzimaju za vjernike ehlul iman imamo meleke koji su zaduženi da prisustuju mjestima gdje se veliča uzvišeni Allah wa imamo meleke koji su zaduženi da prisustuju dženazama dobrih Allahovi subhanahu wa ta'ala robova kao što je Nakon toga nam auto dolazi sa novim novim pitami, otprilike mi time i privodimo kraju svoje predavanje, s tim što ćemo spomenuti nekoliko koristi koji proizilazi iz vjerovanja u Meleke. Kao što e, među poslanicima imamo razliku, pa je Muhammed a.s. najbolji, pa su Ulul Azmi, e, znači petorica a, a, poslanika, su bolji od ostalih. E, kao što imamo... A, da u Kur'anu određene sure su vrednije od drugih sura, isto tako i među melecima ima razlike, pa je najbolji džibril i tako dalje. Rekli smo kada je u pitanju, kada je u pitanju, kada je u pitanju, da li su bolji ljudi ili meleki, odnosno da li su poslanici bolji od meleka, rekli smo da imamo, na to pitanje možemo gledati iz dva aspekta, kada je u pitanju meleki su nepogrešivi, definitivno s tog aspekta oni su bolji od ljudi zato što ne griješe nikako, ali s te strane oni su tako stvoreni, oni nemaju izazova, nemaju protjeva, nemaju strasti, nemaju šetana koji navraća na grijehe za razliku od nas ljudi gdje imamo svoje protjeve, gdje imamo strasti, gdje imamo dušu koja poziva insana na zlo imamo šeitana koji nas navodi i došaptava nam da činimo zlo pa onaj vjernik koji bude pokuran Allahus.prvenstveno mislimo među njima na poslanike a i oni koji slijede poslanike u tom kontekstu oni su bolji od poslanika kada su pitanju kada su pitanju prava meleka Ono što bi čovjek vjernik trebao, prva stvar jeste da vjeruje u meleke, onako kako smo opisali imamo općenito vjerovanje da postoje Allaha Sv. Tala stvorenja koja su stvorena od svjetlosti, stvoreni su da robuju uzvišno Allaha Sv. Tala i pokorni su u svemu što im traži od njih njihov gospodar. To je nešto što bi čovjek trebao da vjeruje o melekima, da vjeruje u meleke koji su spomenuti pojmenično i to je nešto što je obaveza svakom vjedniku da vjeruje. Ako čovjek bi rekao da ne vjeruje da postoje meleki, samim tim njegov, njegov ima nije ispravan. Nakon toga imamo ovo sve što noća spominjemo, knjige su o tome detaljno napisane o mnogim stvarima koji se vezuju za meleke, to je znači, hajde da kažemo, nije obave za svakom čovjeku da zna, ali definitivno lijepo i pohvalno da ljudi znaju ove stvari jer će im to sigurno učvrstiti i ujačati njihov iman. Pa je prva stvar od prava meleka kod e, nas ljudi jeste da vjerujemo u njih i s druge strane da se ostavimo grijeha i nepokornosti jer Kao što postoje stvari, jedinje crvenog i bijelog luka što uznemirava meleke, njih više uznemirava kada Allahovi, subhanahu wa ta'ala, robovi čine grijehe. Pa se čovjek treba čuvati grijeha, isto tako čuvati se onoga što oni ne vole. Nažalost, živimo u vremenu kada veli groj ljudi u svojim kućama imaju obješene na zidovima slike igrača, pjevača i tako dalje. Meleki ne ulazi u kuće u kojima ima slika, isto tako ne ulazi u kuće u kojima ima pas Ne ulazi u kuće u kojima ima zvono i tako dalje. Znači sve su to lijepe stvari koje čovjek treba da zna kako bi, hajde da kažemo, njegove vjerovanje bilo potpunije. Čovjek bi trebao da voli meleke i da spominje njihove vrijednosti, isto tako da se maksimalno čuva da ne daj Bože ne uvrijedi i ne opsuje Meleke. I na kraju autor nam spominje nekih desetak koristi e, od vjerovanja u meleke, ono što je najveća korist od vjerovanja u meleke jeste činjenica da spoznajom meleka, mi spoznajemo koliki je veličanstven gospodar Allah svt. Ako melek kojeg smo vidjeli, kaže Allahu kusanik, dozvoljeno da govorim o meleku koji nosi arš uzvišenog Allaha svt., ako je odresiti uha do njegovog samog vrata, Znači, prostor od 700 godina, znači to je nešto ogromno, ogromno. Pa ako shvatimo koliki su meleki i koliki je njihov broj, onda ćemo isto tako shvatiti koliki je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Definitivno, insan ako ispravno vjeruje u meleke, to će ostaviti traga na njegov ponašanje iz razloga jer smo rekli da jedna... Od zadaća kojom su zaduženi meleki jeste da zapisuju da zapisuju čovjekova dijela. Pa ako čovjek vjeruje u to i ako vjeruje da su neprestano meleki sa njim, on će se stidjeti njih da uradi neko loše dijelo, a s druge strane, znače sigurni u to vjeruje da su njegova dobra i loša dijela zabilježena. U svakom slučaju, to je nešto što smo mi, evo, rezimirano spomenuli iz ove knjige Vjerovanje, u meleke od Alija Mohameda as-salabija. Mi ako Bog da sutra ćemo e, se nastaviti družni poslijacije, govorimo sutra ako Bog da o vjerovanju u Allahue subhanahu wa ta'ala, knjige prvenstveno misliči, e, kakve su naše obaveze prema Kur'anu. Na kraju, subhanakallahum ad bihamdike šedven la ilah ilan stakfiruke ve etubu ilajk.